especial per la consulta popular per l'autodeterminació. Doncs bé, continuem en el programa de bu ja sabeu seguint l'actualitat moment a moment, però anem fent aquestes pauses doncs, per saber l'opinió de, de gent de Tiana representativa doncs, que ha donat suport explícit en aquesta consulta i de diversos àmbits. En aquest cas anem a l'àmbit artístic amb l'actriu Anazcona, molt bon dia. Què tal, molt bon dia. Doncs et uh, donarà suport explícit, com dèiem, precisament perquè aquesta tarda podrem veure a la catequística, no? Sí, sí, sí. ens sembla que em toca de 6 a 9 estar allà a la taula, a fer recomptes i... T'ha trucat en la cosa més complicada. Sí. Bé, és el que podia fer, perquè primer mantinc que anar a la marató i, mm. i s'ha de fer com de tot, i sí. clar, primer me'n vaig a la marató, que comença a les 3 i quan acabi vindré cap aquí. Cosa complicada també el tema de, de la marató, compaginat amb les consultes, un dia a 13... Un dia a 13 com a tope. has Estressat totalment. Però és que... Per què? I no ho entenc, perquè després... Jo també li deia a l'alcalde a en l'altre dia que, sí. deia, que aquell cap de setmana que se'ns va juntar tot, sí. que hi havia el patinatge, hi havia la, la fira de segona hi havia, segona mà, sí. hi havia el teatre del Venice, sí. i dic, hòstia, Tu què passa, després tenim temps caps de setmana que ens avorrim yeah. I de cop i volta hi caps de setmana que són molt concentrats i aquest serà un d'ells, no? Sí, la veritat sí, sí. és que sí. Bé, doncs explica'ns una mica per què has decidit donar el teu suport com a <ríe> m, cara doncs, popular, no? Doncs en aquest cas com a actriu, a pel·lícules, a, tele, que tenim més que vista, pel poble també, perquè és et, de les que fas vida, de, de les poble, que faig poble. Sí, i, sí. i, i perquè has de, decidit doncs, donar aquest suport? A veure, he donat aquest suport perquè... Sí, jo sempre he pensat que una persona és o no és independent, no? És sí que t'hi pots fer independent. Però en el, el meu cas, clar, uh, jo vaig viure a la mort del Franco, anàvem a una escola d'esquerres, al Gitanjali de Badalona, que ja ens ensenyaven que ens prohibien parlar el català, saps? Que teníem... Llavors nosaltres estudiàvem en català i quan venia la inspectora, dos minuts abans, ho traduíem tot al castellà D aquesta manera nosaltres sabíem... Ah, però us avisaven que vendrien. Ens avisaven, deien, d'aquí uns dos mesos aproximadament vindran. Aleshores, ho traduïem tot el castellà. I d'aquesta manera, clar, o sigui, jo vaig créixer amb, amb una prohibició, que deien, no pots fer el que els teus avis, els teus pares... No pots parlar el que tota la teva família el teu, i tot el teu voltant parla, no? Llavors, no sé per quina raó, o sigui, he nascut així, mm. he viscut així, i, i he anat rader davant dels grisos, i, bueno, clar, els meus pares, la meva mare, de Convergència, i en aquella època de la transició, ser de Convergència era de ser supercatalanista, no hi havia tant, no hi havien tants d'alius a partits polítics, no? Era llò que diu, o eres franquista franquistes o eren els no? O eres català o no Sí, o sigui, Era en aquell cas blanc o negre, exacte, perquè era llibertat o C clar, o, o, o franquisme, o sigui. Exacte, i aleshores leshores pues, lluitaves per la teva llibertat, no? la, la casa teva. I cracreixes d'aquesta manera inevitablement que la meva mare a vegades em diu, per què ets d'Esquerra Republicana? I em tu ets de Convergència tota la vida m'has ensenyat que Catalunya, que Catalunya, que Catalunya, que Catalunya... Dic, és que sí. no he sentit una altra cosa en la meva vida. Clar. Aleshores ja dic, és que ja no ho sé perquè per ho soc, no? Perquè però, representa però que seria l'estat natural. Sí, no? però dins d'aquests casos que en una família, no? doncs això, eh, que has mamat el tema del nacionalisme, però clar, i aquesta varietat, no? aquest, clar, aquest matís. sí que hi ha aquesta varietat. Clar, aquesta nova generació i aquest matís de dir, doncs, en aquest cas no has, no has tirat per Convergència i Unió, sinó que has tirat per Esquerra. Bé, perquè posi, és un, eh? per, una qüestió de conservo... per una qüestió de conservadors. No? Penso que per per per generacions ens tocava així, no? Hi ha unes generacions que són més conservadors i la, la generació de darrere no és tant, mm. probablement els nostres fills tornin a ser conservadors, no? Les generacions van fent la del aquests pèndol, bucles, no? no? Sí. I, bueno, no sé, és així, encara que de tant tant digui buenos i coses, sóc molt catalana. <laughs> Amb naturalitat, eh? també, això dels buenos. Sí. I la lingüista just... de la tele em té fregida. Sí. Anna, això no ho dius bé. Et crida molt l'atenció, no? Amb aquestes... A tots, sempre, clar, és que són tan correctes que ja te n'adones de lo malament que parlem. Sí, sí. Això és veritat, eh? que els lingüistes eh? s'espanten sí. de, de com està evolucionant tot plegat, que sí, sembla sí, que cada vegada... I a més sempre fas el les mateixes errades, eh? sí. so, els buenos, els valis, aquestes coses que és les tenen culturades molt, costa molt. i que, que ja són pràcticament, estan com, com acceptades ja, no? <laughs> Com el malvas i el misto que ja està acceptat, és lo doncs mateix perquè si no no no mai, no. Eh, a, a és una parla... qüestió ja de ja et dic, és de, de, de naturalitat, no? Uh -huh. de que tens com la sensació de que això seria lo natural. Dius que, que aquesta generació doncs, ha sortit més combativa, que ha arribat al moment de dir prou, però en aquestes consultes populars que han creat tanta polèmica, mm. sobretot doncs, a Espanya, no? que han creat tanta polèmica, sobretot arran de la d'Arenysdamunt, del moviment mm. i tot plegat, uh, en, no sé si els actors, la gent que, que treballeu, més enllà de Catalunya, no? Podeu tenir l'oportunitat de treballar més enllà. No sé si teniu por d'exposar-vos no, a... Només faltaria. És que veure si hi hagués la por d'exposar-s'hi i dir el que penses, aleshores estaríem acabats. Si hi ha la por és que el país no va com té que d'anar. Estem en una democràcia, la gent ha de tenir dret a decidir. Si nosaltres ens inventem una festa popular perquè per la independència, ens la inventem. Qui ens pot dir que no? no, no ningú ens pot prohibir això. Que, i llavors què fem els catalans? Com les formiguetes, són pesadets i anem fent i ara fem una festeta, i ara fem no sé què i aleshores pues, es va com, com escalfant l'ambientet perquè, perquè la gent també vagi agafant consciència perquè ja arriba un moment en què és a dir, és que Només tu has de mirar amb el futbol, eh? és molt fort amb el futbol. El Messi guanyava la Copa d'Or. Mm. L'altre dia estava sentint per la tele que parlaven del Ronaldo, la Copa d'Oro de Ronaldo, i dius, però si no és la Copa d'Oro ja. Però ells no poden, ells estan no poden evitar. Mm. I llavors, és, el, és la contra, no? Dóna la sensació que són ells els que no volen que nosaltres formem part d'ells. I aleshores dius, aleshores, per què insistiu en que hem d'estar aquí tots unidos, viva Espanya? Si, és no. que, si sou vosaltres els que no ens voleu. Si uh -huh. nosaltres tampoc volem estar, doncs, per les coses econòmicament estaríem estupendament? Ah. Estupendament estaríem. Al, al llarg del dia d'avui... Bon, ara no sé, perquè ara estem tots molt malament. Això d'estupendament però... s'havia de posar en qüestió. Sí, sí. Ara però no, sé però si, no, no tenien si a veure amb Catalunya això. o Espanya, sinó més enllà de tot això. Sí, eh? sí evidentment, però que, bueno, és una manera d'anar posant, no? posant foc a, a l'olla i, i anar fent, anar fent, anar fent. A mi m'agradaria que els meus fills ho poguessin viure, no? Mhm. Però tingues els meus dubtes, també. Això, no? com, ho, com ho veus? No? Perquè en el dia d'avui doncs, tothom està molt animat, tothom ho veu així com molt festiu, molt, molt amb ganes, amb moltes ganes. Sí, és és l'única manera de mirar-s'ho. No t'ho pots mirar d'una altra manera. I, I, bé, les batalles a vegades es guanyen així, no? A, amb optimisme i treballant-hi. I si vas fent, vas fent, vas fent, vas fent, arriba un dia en què, en què veus fruits, no? Clar, és evident que que institucionalment és molt complicat que passin. Que tampoc no entenc per què, perquè hauria de ser molt més senzill, no? Uh -huh. Quan per totes les parts s'hi sí està com d'acord, perquè és que, si et dic, si allà tampoc no, no ens volen per res, aleshores ens tranquils. Directament, I no? I demanarem la, la independència de Tiana, també. Aquest és el següent pas, no? Aquest és el Fem següent pas. Festa. Ja ho farem. No, no. Bé, continuarem parlant durant tot el dia d'aquest tema, però aprofitem que tenim aquí la ràdio. Explica'ns una mica de la teva últimes notícies a, a nivell actriu, no? Perquè podem veure tot arreu. Si volem Ara anar al cine, podem un... veure. Si volem a la tele, podem veure, sí, no? Sí, sí, sí. Home, passa poques vegades, ja us haig de dir que us compreu lectures, encara hi sou temps, que surten surto lectures. Ah, sí? Sí, surto lectures. I... I això com va? Això del, del colorint com va? Com us dir el colorint? No, però és que Home, aquí no... quan es fa tot i més és un... Sí, de, a, aquell apartat clar, de Catalunya que causa ha entrevist. És simplement una informació més, és com si estigués en un diari o... Mm. Sí, no, però mica... vull dir, aquestes repercussions, o sigui, això de, de que et vinguin, t'expliquin, et preguntin, després surtis aquest tipus de publicació. Però en aquella allà, sortim a lectures perquè vam estrenar extrems. Vam estrenar una pel·lícula que està al cine, Alexandra. sí. Que, que bé, que no sé si encara hi és, perquè és que dona, la gent no va al cine i aleshores amb, amb un parell de setmanes les treuen. És així de trist. Aleshores, bueno, és el típic. A la roda de premsa, venen tots els medis de comunicació, mm. fan fotos, i, és, van fer la i aleshores miren la pe·li i ells no, no et fan preguntes a no tu directament, sinó que ja posen el seu... I com va anar la crítica d'aquesta pel·lícula? Molt bé, molt contents, supercontents. És una història de sis de sis històries reals de gent que ha tingut problemes amb drogues i gent que ha arribat a uns extrems, que per això es diu així la pel·lícula, que han arribat a, a rehabilitar-se i estan tots rehabilitats. Aleshores és una mica, és com un docu-pel·lícula perquè el, els personatges reals estan en la pel·lícula i ens uh -huh. expliquen en els actors com, anar, com els hi ha passat la vida, no?, i comencem veient-los és de que són jovenets, que la meva filla de del Pla fa de mi quan sóc jove. Ah, oh, mira, no. quina casualitat. Anem com de pac. Sí. No és casualitat perquè el director és la Belfold, que també està del Pla, mm -hmm. i jo va tenim els fer, contactes. ostres, l'Anna, quan, quan era jove, qui podia ser? Doncs la Cristina, que sempre ens diuen que som... Bueno, que sí, escaculem molt bé de mare filla, no? Que podria ser, no? Sí. I els clar, els comencem a veure de joves fins que tenen l'edat, això, que entren a rehabilitació i surten i tal. Estavan pues un en projecte molt dur, no, de vincular-se. Molt dur i molt interessant, perquè és clar, o sigui, el director no et feia de director, et feia de director al teu propi, la teva pròpia persona, clar, en mira, no? Que tu diéssis, "Hosti, això què? Això era així, deia, viure, això no? era perfecte. Era així, tal com ho has fet, era així." Val. Quan vas a fer algo i deies, "Això com ho vivies? Com no senties? Per què ho feies?" Clara, moltes preguntes a fetsi, no? per després tu poder-ho sí, sí. poder fer i que va ser super superxulo. I t'ha agradat sea? alguna cosa d'aquesta de, de, violència d'extrems, no? Tant, que tots I tant, fons. i tant. No, no, absolutament. Però és que és una pel·lícula que està que est que crec que està molt encaminada per, per la gent jove, per la gent que està en l'adolescència, la gent que tenen 20 anys, que de 14 a 13, potser encara no, però la que tenen 20 anys i així, que comencen a ser conscients de les coses, mm. és una cosa ser conscient, no? que a vegades comences amb una tonteria i acabes enfonsant-te la vida, no? I ah. si ho veus explicat per gent real, surs molt impactat del cine. I val la pena, val molt la pena. A veure, a, si tenim, a veure si tenim sort de veure-la més temps. Aviam, a, a partir d'ara de diumenge es comença a fer a, a 50 cines de Catalunya, a 50 pobles de Catalunya. Com que no tenim cine, no la podem portar ara, Tiana. <ríe> Clar, o sigui, no et puc preguntar ja, Tiana, només quan no. Només ens, no, ens faltarà ja. no existeix, cine, ja. Ja no existeix el cine, no, no, Tiana. No pressupost per fer un cine, ara. No tenim Tindrem que deixar-ho. Amb un gat tampoc, per tampoc, això. Tampoc, no hi ha pressupost. Bueno, Badalona els han tancat perquè hem fet els del màgic. Els del màgic, exacte. O sigui que el dels cines Com està estem, fatal. Eh? No, no, el el cine se se'n va... Sí o no? Bueno, no, la sensació... de dins com ho esteu experimentant. Fatal, molt malament. La indústria cinematogràfica és una pesadilla. Se't passen les ganes a la gent que decideix fer un projecte. Sí. Som actors, anem allà, fem el que ens diuen. Tot i així, cada vegada et paguen menys. Sisplau, plau, perquè no hi ha pressupostos, no hi han ajudes. La cosa està fatal. Déu-n'hi-do. Tot Bé. és degut a que la gent no va al cinema. Sí, sí. I és així. Bé. Sí, sí. Ara haurem de, diure allò, de dir allò de, de, de les descàrregues i tot plegat. Que la gent... Sí, però que això també... Clar, és que entres dintre d'un món és de la tecnologia... Roda, és una una roda. Que no la pots parar, que, mm. aquesta tecnologia. És imparable. No es pot parar, això. Està complicat. Però Nos avui és dia per ser optimista, no? sí. Ja d'avui doncs doncs... el que es tracta és que la gent em vingui a veure aquí. Molt bé. A, a votar. A votar. De 6 a, de 6 a 8 et trobaran a tu, sí, no podeu. Home, eh, però, però tot el dia poden home, anar, no us no preocupeu. 250 municipis que ho fan. Hauríem d'estar a dalt de tot, no? Home, participació, no? Dèiem que l'objectiu era més o menys el 40%. Doncs home, ja estaria bé. Estaria bé, no? El 40%. Estaria bé, sí. Ja veurem. Al final, de, al final del dia d'avui tindrem les valoracions, compta bé... No? Feu sí, els compta, comptarem bé. molt bé. No farem tongo, però batem. Exacte. I no ho mai, això, em farà com il·lusió. Contar sí, sí, i a les meses clar. i tot això? Sí, sí. Bé. fa gràcia. Doncs re, vagi molt bé el dia d'avui, Anna. Merci. I merci per venir a la ràdio. Que Has votat bé. tu ja o què? Encara no, encara doncs no. Va, jo estic aquí molt lligada. Al migdia jo vaig cap allà. Deixi de treballar i cap allà. Exacte, que vagi bé. Adeu. Adeu bon dia.